Den ryska officeren började ropa. Han bad att de inte skulle skjuta. Han var sänd att tala med deras befälhavare. Man släppte honom närmare och Ros klev upp på en avsats uppe på vallen för att höra vad han hade att säga. Officeren saluterade artigt och sa att hans zaristiska majestät hälsade och erbjöd den svenska befälhavaren sin nåd. Om Ros ville ge sig godbilligt skulle inte bara han utan alla som var med honom få behålla allt de hade med sig. Och bliva så hon trakterade som några fångar i världen. Den svenska generalmajoren uppe på avsatsen frågade vem det var som kommenderade motståndarstyrkorna. Svaret blev generalleutnant rentsel. Ros bad då teatraliskt officeren hälsa till Rensel att han visste det inte- Voro mitt utan konungens folk jag hos mig hade, vilka jag inga så borde bortgiva. Men begärde likväl att få betänk tid fram till kvällen för att överväga erbjudandet. Den ryska officeren tog sig tillbaka till de ryska bataljonerna som väntade uppställda mitt emot skansen. För att öka pressen på de inringade rullade ryssarna ner några artilleripjäser från staden och började gräva på en batteriplats för dem De hade börjat förbereda stormningen Officeren kom åter och upprepade Ränsels erbjudande om kapitulation men ville inte gå med på så lång betänketid som Ros velat ha Ryssen pekade på att man fått ner kanoner från staden och att skansen var lumpen Den skulle kosta liten möda att inta Ros försäkrade honom, säkert med tillkämpad bravur, att hur det än var med den saken skulle man åtminstone taga så många med oss som vi själva är och, och väl mer för än det skulle taga oss här ur. Han upprepade kravet på betänketid men var villig att nöja sig med två timmar. Dessutom krävde han att motståndarna under denna betänketid skulle avbryta sina stormningsförberedelser. ...och att ingen skulle närma sig Skansen. Alla ryska soldater skulle lägga sig ner. Parlamentären red tillbaka till den väntande Ränsel med svenskarnas senaste bud... ...och vände åter efter ett slag. Ränsel accepterade. Men han var bara villig att ge dem inneslutna en halvtimmes respit. Ros frågade parlamentären om han hade en klocka. Båda männen tog upp sina ur och jämförde dem sinsemellan. Klockan var en bit över nio. Den ryska parlamentären red åter tillbaka till de sina. Order gick ut bland trupperna som efter en stund la sig ner på marken. Ros sökte vinna tid. Kanske skulle det komma undsättning under denna betänketid. Det var ett smalt hopp som krympte allt mer när den ryska härskaran runt Skansen växte genom nya förstärkningar. Givetvis ville svenskarna undvika att gå i fångenskap Men inför hotet om bestormning och total förintelse fanns det inget val Ren fanatism var sällsynt under denna epok Istället går det att se en långt driven pragmatism Strid fördes ofta bara till en viss punkt Då vidare motstånd upplevdes som meningslöst Då väcklades den vita flaggan ut Bullrande haranger om strid till sista man och sista droppe blod visade sig nästan alltid vara retoriska såpbubblor. Det var i mångt och mycket ett vapenskifte mellan professionella, mellan yrkesutövare som skapats sig och med de stående arméerna. Det var varken medlemmar av medeltida krigarkaster kämpande på grund av olika feodala band eller privata entreprenörer som sålde sitt svärd till den som betalade bäst. Drag av dessa föregående påkerskrigare, riddaren och kondotjären dröjde kvar, men framförallt var krigarna och då i synnerhet officerarna, statstjänare med god anställning, lön och karriärvägar. Och som de yrkesmän de var, drevs de i liten grad av de olika ideologiskt-teologiska motiv som kunde framkalla ett lika fanatiskt som patetiskt försvar till sista man. En kapitulation var dock alltid en nesa och mig en skam, i synnerhet då för den ansvarige. Det är därför inte att förvånas över att Ros sökte dra ut på det hela och inte sälja sig för billigt, om inte annat så rent tidsmässigt. För att kunna rättfärdiga en eventuell dagtingan gällde det för Ros att kunna visa att han inte gav upp för fort, åtminstone inte förrän det var absolut nödvändigt. Det hade inte hunnit gå en stor del av betänketiden förrän den nyhärdige parlamentären och red fram mot Skansen. Ryssarna ville uppenbarligen försäkra sig om att de minneslutna fattade rätt beslut och ökade pressen på dem med ytterligare hot. Han inledde med ett påstående som måste ha varit en kalldusch för svenskarna. Han påstod att hela den svenska armén var slagen på flykten. Någon undsättning var inte att vänta. Parlamentären tillade att om svenskarna inte godvilligt gav upp måste de betänka att man då avsåg att genast storma Skansen. Och han garanterade att man inte skulle skona en enda av dem där inne. Alla skulle dräpas. Det var hög tid för beslut. Ros tvekade. Han kallade till sig alla närvarande officerare för att få deras åsikt. Parenthes. Mer än deras åsikter var han med all sannolikhet intresserad av att dra dem med i beslutet, för att kunna sprida ansvaret om man nu bestämde sig för en neslig dagtingan. Slutparentes.